Ya ayuhan nasu taku Rabbakum Aladzi khalakum min nafsi wa pida, wa khalak wa minha zaujha, wabtha minhuma rujalan kathirah wa nisa'ah, wa takul Allah Aladzi tsaalun bihi wal arham, inna Allah kana'alaykum rakiba. Ya yuhaladzina aman takul Allah wa kulu qaulan sadida, yusdhulakum amalakum wa ifirlakum zonubakum, wa mayutaa Allah wa Ama bantu, fana astakul hadis kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wshar al amori mhdathatuh, fana kula mhdathin bidah, wakula bidahin zulalah, wakula zulalahin fil nar. Ahiba, ahiba rahiman warahimakumullah para pendengar radio Roja dan pemirsa Rojak TV yang Allah muliakan alhamdulillah dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali membuka kajian al-qawaid al-fiqhiyah Mudah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Akhidwati fi Allah, ikhwani wa akhwati fi Allah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh Akhuna Ari, bahwa pada kesempatan ini, kita masih berbicara tentang cabang-cabang atau tentang kaedah al-yakinu la yazulu bisyakh. Al-yakin, la yazulu bisyak Bahawa sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena keraguan Al-yakin, la yazulu bisyak Dan kaedah ini sudah kita bahas Sekarang kita akan memasuki cabang-cabang dari kaedah ini Di buku Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fikir Islami di halaman yang ketiga puluh tujuh Dan pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang cabang yang pertama Yang tentang kaidah Al-aslu baku makana ala makan Al-aslu baku makana ala makan Yang artinya pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula pada dasarnya hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula di alaman ke-37 ini disebutkan makna dari kaidah ini al aslu baka'u ma kana la ma kana kaidah yang kata ulama kaidah yang makrufa inda ahli al-ilm kaidah yang makruf kaidah yang masyhur di kalangan ahli al-ilm yaani qa'idat al-aslu baqa'u makan ma la ma apa artinya artinya pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula kita akan bahas makna dari kaidah ini kemudian dalil-dalil dari kaidah ini insyaallah taala dan kita pun akan bahas tentang tatbiqat hadzihi al-qa'idah tentang penerapan dari kaidah yang mulia ini <tuh> kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan marilah kita perhatikan dengan tentunya konsentrasi untuk memperhatikan dalil-dalil dari kaidah yang akan kita bahas ini terima Al-aslu baka'u makana ala makana ini ka'idah. Sekali lagi, al-aslu baka'u makana ala ma Artinya, pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum hukumnya semula. Makna dari ka'idah ini, sebagaimana disebutkan oleh Akhuna Ustaz uh, Ahmad Sabik di kitab beliau, yakni ka'idah-ka'idah -ka atas memahami fikir Islami, adalah makna dari ka'idah ini, sesuatu yang sudah diketahui hukumnya, pada masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku Dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya Sekali lagi Makna dari al-Aslubakhoomakanalamakan Yang pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukumnya semula Maknanya adalah Sesuatu yang sudah diketahui hukumnya di masa lalu ya, Maka hukumnya itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Sampai ada dalil yang merubahnya. Dan ikhwati fila rahimah alaih wa'alaikumullah, Ulama menyebut kaidah al-asli baqa'u makan ala makan dengan kaidah al-istishab. kaidah al-istishab. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang makna istishab kemudian juga e, pembagiannya ya. karena <tuh> e, yang kita saksikan atau kita dapat masukkan bahwa yang mendengar dari kajian ini banyak dari secara umum orang umum ya untuk menjembatani hal ini maka saya akan membahas dari sisi tadi makna dari qaida kemudian e, dalam dari kaidah, kemudian penerapan dari kaidah tersebut. Ya? Baik, <tuh> perlu kita hui sekali lagi bahawa kaidah ini adalah cabang dari al-iyakinu la yazulu misyak. Bahawa keyakinan ini tidak terangkat, tidak hilang, karena dengan adanya syak keraguan. Baik, kaidah asli baca ume kan. Adakah ada dalilnya? Dalil dari Al-Quran tentunya. Kemudian dalil dari Sunnah, dari Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari ijma'. Dari ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran adalah seperti dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm ayat ke 28 ayat ke 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an Artinya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti perasangkaan, ya, mereka tidak lain hanya mengikuti azan, yani perasangkaan. Sedangkan sesungguhnya perasangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Ya, kata Allah, sedangkan perasangkaan itu Tidaklah sedikitpun berfaedah terhadap kebenaran Di sini Allah sebutkan dua hal Yang pertama al-dhan Yang kedua al-haq ya. Al-haq yang dimaksud di sini adalah al-yaqin Dua hal Allah sebutkan bahwa banyak manusia mengikuti dhan Berasa angkaan dan perasangkaan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tidak bisa atau tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Maksudnya bahawa adzan perasangkaan, sekadar perasangkaan, tidak menggugurkan yang namanya keyakinan. Ya. Dan ayat yang semisal dengan ini ada dalam surat Yunus ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا يَتَّدِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِلَّا ظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا kata Allah dan kebanyakan mereka tidaklah mengikuti melainkan ظَن melainkan persangkaan melainkan persangkaan Inna wunna la yuni min al haki sesungguhnya perasaan itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, jadi perasaan itu tidak bermanfaat sama sekali terhadap yang namanya kebenaran. <tuh> nah, ikhwan fi lillah rahimani warahmatullah. Dua ayat yang tadi kita bacakan surat an-najm ayat ke-28 dan yunus ayat yang ke-36 disebutkan oleh para ulama untuk dalil kaidah al-aslu baqa'u makaan ala makaan ya yeah? al-aslu baqa'u makaan ala makaan wajh ad-dalalahnya bagaimana wajh ad-dalalahnya adalah anna al-nurada bidhanni huna asy-syak bahawa yang dimaksud dengan one, dalam dua ayat yang tadi disebut adalah syak. Syak yakni bermakna keraguan. Syak bermakna ragu-ragu. Wal-muradu bil-haq, al-yakin. Dan yang dimaksud dengan al-haq dalam dua ayat yang tadi disebut adalah keyakinan, adalah al al-yakin. Tabyyal Allah, an Shakkah la yufidu ma al Yakin shay'an, walagibra tabhihi fi muqabala al Yakin. Ini yang harus kita ketahui. Maka Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan di sini, memberikan informasi kepada kita bahawa syak, bahawa keraguan sama sekali tidak memberikan keyakinan, sama sekali tidak berfaedah. Tidak bisa mengugurkan keyakinan sedikitpun dan tidak dianggap ketika menghadapi yang namanya al-yakin keyakinan ketika berhadapan dengan keyakinan ini adalah dua dalil untuk menunjukkan tentang kaidah al-yakin la yazu lubshad kaidah besarnya. Dan kaidah yang sedang kita bahas, kaidah cabangnya adalah Al-aslu bakho'u makana ala makan Yani pada dasarnya Sesuatu itu dianggap eh, Pada dasarnya sesuatu itu tetap Sebagaimana hukumnya semual, eh, semula Sesuatu itu tetap ya, Sebagaimana hukumnya eh, semula Al-aslu bakho'u makan ala makan yeah. Dan sekali lagi Sebagian ulama atau para ulama menyebut kalimat atau kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan dengan istilah al-istishad. Al-istishad dan eh, di dalam buku ini disebutkan eh, keterangannya, ini kaidah-kaidah kaedah persembahan fikir islami disebutkan eh, pembagiannya dalam pengertian eh, istishad dan pembagiannya. Tetapi sekali lagi, eh, saya tidak Membahasnya, tapi membahas dalilnya dan tatbiknya. Dalil-dalil ya, dan tatbiknya saja. Tadi dalil dari Al-Quran. Sekarang kita masuk dalil dari Qaida' al-aslu wa qa'umakan ala makan Dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari sunnah Nabi Ambulu alaihi salatu wasalam adalah di antaranya hadith Abdullah bin Zaid Annahu syaka' ila Rasulullah s.a.w. bahwa dia pernah menghiduhkan kepada Rasulullah s.a.w. Al-rajula al-lari yukhayyal ilaihi annahu yajidu sya'a fi salat Tentang seseorang yang orang tersebut mendapatkan sesuatu dalam salatnya faqal makana yusallu allahu alaihi wasallam berkata la yanfatel aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan ya hendaknya orang tersebut tidak keluar dari salatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau Apa adapun dalalah sisi pengambilan dari hadis ini hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga dikeluarkan halimam Muslim dalam suhihnya. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, bahawa Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang bertanya tadi, untuk membuang yang namanya syak, Membuang yang namanya keraguan, dan tetap berada di dalam keyakinan. Ketika seseorang sholat, dia yakin di atas kesucian, muncul nama keraguan, asyak, dia batal atau tidak ini. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Jangan fatil, jangan batalkan solatnya, karena dia berada dalam apa? Dalam keyakinan. Batalnya masih ragu. Sampai rasul sultan katakan, hatta yesmal sultan atau jidarihan sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ya. Kata ulama, hadis ini, wainkan wajar dalam masalah yang khusus, ila'ana ulama amu hukmahu di jami' al masail alatijtamu fiyah yakinu wajak. Hadis ini, walaupun datang dalam permasalahan yang khusus. Tetapi ulama mengumumkan hukumnya. Menjadikan hukum dari hadis ini secara umum dalam seluruh permasalahan yang terkumpul dalamnya dua hal. Adanya keyakinan dan adanya syek. Ya. Jadi hadis ini kita bisa gunakan sebagai dalil umum untuk masalah yang ada di dalamnya keyakinan atau syak. Ini hadis yang kedua. Uh, maaf, hadis yang pertama dari dalil al-aslu al baqa'u ma kana la Yang kedua dari dalil dari hadis adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Dan hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dan Sahihnya. Abu Sa'id al-Khudri berkata radhiyallahu anhu semoga Allah radhi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa bersabda إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليترح الشك وليبني على ما استيقنه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إثماما لأربع كانت ترغيما للشيطان كانت ترغيما ل الشيطان نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسمدان إذا شك أحدكم في صلاته أبدا salah satu di antara kalian syak dalam solatnya ragu dalam solatnya dalam menyadri kam solat tiga am arba'an dia tidak tahu berapa dia solat apakah tiga rakaat atau empat rakaat maka kata Rasulullah saw fal yatarah ash-shak fal yatarah ash-shak bu'an karaguan itu wal yabna ala mustaiqan landan ya dia membangun dirinya di atas keyakinan thumma yasjudu sajdatayni qabla an yusallim kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam kadharasulallahu alaihi wasallam fa in kana salla khamsan shafana lahu salatuhu kalau dia salat ni 4 maka sebagai penggenap bagi solatnya وَإِنْ كَانَ صَلَّ إِثْنَامًا لِأَرْبَعِينَ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِشْيَطَانَ kalau solatnya sempurna empat rakaat, kalau solatnya sempurna empat rakaat, maka ia merupakan تَرْغِيمًا تَرْغِيمًا ya, ini penghinaan terhadap syaitan terhadap syaitan Hadis yang mulia ini juga merupakan dalil bahawa keyakinan Ya, tidak zuluh bishshak dan asliwa kaum akan alamakan. Ya, Danya keraguan kita buang ya bil mana sabah hadis yang mulia ini ya merupakan dalil bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita ini betul-betul menjadikan syaitan ini musuh kita. Terjemahan di syaitan. ya dalam kesempatan ini, saya juga akan memberikan nasihat kepada sebagian orang tuh orang Islam, pakai kaos, kemudian mengikut syaitan. Ada, apa itu, bangga-bangga dengan syaitan ya. Apa namanya syaitan merah itu? Eh? Uh, Red devil. Red devil. Red devil. Ya. Ya, senang orang sebagian, mm. tapi tidak tahu. Artinya. Yeah? Ya ngeri ya. Dia pendukung setan. Setan merah katanya. Bangga dibuka dilihatin. Padahal setan itu kata Allah inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh baik kalian, fattakhidhuhu adu. Jadikanlah dia itu uh, musuh untuk kalian. Ya. Eh? Karena apa kata Allah Inna mayadu hizbahu eh? ila azabil sa'ir. Nah, bahwa syaitan itu membawa menyeru kelompoknya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Membawa kelompoknya untuk masuk neraka. Nauzubillah. Masuk-masuk neraka senang. Ya? ini. Jadi eh, kita harus eh, paham tentang masalah ini. Jangan ikut-ikutan, terutama para syabab, para pemuda, ya, untuk Hati-hati Jangan asal ikut-ikutan Gak tahunya dibawa sama syaitan Na'udzubillah Dibawa ke neraka Jahannam Kita kembali ke masalah ini Bahawa ini dalil Untuk dalil Al-aslu al baku makana ala makan eh? Kemudian Berikutnya eh, Sebentar Tentang hadis tadi الإمام إبن أمدلبر، يا الإمام إبن أمدلبر، برجعت في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطارد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك منه. يا دي، برهو كتب له هذا الحديث ini، دي merupakan pokok dasar yang besar bagi fikih dalam kebanyakan hukum bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar adanya syak dan sesuatu yang dibangun di atas pokoknya yang makruf yakni keyakinan tidak hilang kecuali dengan keyakinan yang semisalnya ya? tidak hilang dengan dengan sesuatu melainkan dengan keyakinan yang semisalnya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berikutnya, berikutnya adalah hadis uh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu di mana Rasulullah s.a.w. Al bersabda Hadis ini dikuatkan oleh Al-Hilan At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan." Sumu li ru'ayatihi wa aftiru li ru'ayatihi karena melihat hilal dan merbuka karena melihat hilal Fa in halat dunahu wa yaya Apabila terhalangi dengan awan Fa akmilu thalatina yawma Maka sempurnakan menjadi tiga puluh hari Maka sempurnakan menjadi tiga puluh hari Sama eh Ini pun sebagaimana perkataan ibnu Abdul Bar Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab At-Tamhid dalam hadis Ibn Abbas ini kata beliau, ada fikih bahawa Al-yakin la yuziluhu syak, bahawa keyakinan tidak dihilangkan, tidak boleh hilangkan keraguan Wa la yuziluhu illa yakinan mitluh, tidak dihilangkan, tidak bisa hilang, kecuali dengan keyakinan yang semisalnya kerana kana kata beliau karena sallallahu alaihi wasallam amar an-nas alla yada'u ma hum alayhi min yaqin min yaqin sya'ban illa bi yaqin ru'yah aw istikmal al'iddah wa anna ash-shakka sallallahu alaihi wasallam dakkan an tidak meninggalkan keyakinan mereka berada dalam bulan sya'ban kecuali dengan keyakinan dengan cara melihat hilal datangnya bulan Ramadhan atau dengan keyakinan dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa annas syak fi zalika syai'. Dan tidak boleh mengamalkan syad dalam hal tersebut. Nah. Kemudian juga para ulama telah ijma' tentang kaidah ini yakni al-aslu wa qawma la makan Dan marilah kita sekarang untuk menyingkat waktu memasuki tatbikat al-qa'idah Penerapan, penerapan atau praktik dari kaedah yang besar ini Ikhwati fi rahimani wa rahimakumullah e, Ada beberapa contoh penerapan dalam kehidupan kita ya. Di antaranya, yang pertama Iza shakka fil ma' Apabila ada seseorang yang ragu tentang air Hala sahabat, huna jasatun awla. Apakah air itu tertimpa dengan sesuatu yang najis atau tidak? Bunyi atau mana keyakinan tohar, maka dia harus membangun di atas keyakinan tohar. Ya? Jadi, misalkan ahari menjumpai air, dia ragu ini air ini suci atau najis, kan kita? Ya? Maka hukum asal air adalah suci. Al-yakin, ya adalah keyakinan bahawa air itu suci. Datang ini najis atau tidak air ini. Maka bagaimana sikap Ari? Maka sikap Ari adalah memastikan bahawa air ini suci. Ya. Tetapi kalau Ari sudah meyakini ini masalah lain tentang kenajisan sebuah air. Kedang ya. kenajisan sebuah air Kemudian datang syak Ini air ini sudah suci atau belum? Syaknya adalah kesuciannya Maka Hal ini lain dengan hal yang tadi Tanah yakinnya adalah uh, Najis yakinnya adalah najis. Maka dibangun di atas Keyakinan Jadi ya. yani, Bala ala yakinin najasa apa, Lianna al asl Baqaw tuhaara fil ula Wal najasa fil thaniyah Karena hukum asal yang pertama suci dan hukum asal yang kedua najis. Seperti ini. Ya. Jadi ini contohnya dan ini juga dicontohkan oleh al alimah -al bin al-Qawim rahimahullahu ta'ala dalam kitab I'lam al-Muwakki'in. Contoh yang lain. Contoh yang kedua. Misalkan Akh Reda. Baju di ahari ahari punya toko, hmm. ya toko baju, toko celana, herbal, yeah. ya ada di Cilengsi, ada di Bogor, hmm. ya. ada di Jakarta. Masuk ke Cilengsi warung ini toko toko ahari misalkan, hmm. belilah ahareda ini baju. Kemudian dia ragu, ini baju ini suci atau najis ya, hmm. ah bisa dipakai untuk solat atau tidak, hmm. seperti itu. Maka apa? apa yang dilakukan? Arada ah, membangun di atas keyakinannya bahwa hukum asalnya apa? Okay. suci. Ya, suci. Maka boleh dia sholat pakai baju itu. Okay. Nah, itu. Dia yakin la izinnya di syak, asalnya qau ma kana la makana. Hukum asalnya adalah suci. Sebelum anda yang atau sebelum datang dalil atau keterangan yang yakin bahwa baju tersebut adalah apa? Najis. Najis. Nah. Sebagaimana di katakan oleh Imam Nawawi rahimahullah jika seorang kata beliau. Apabila seseorang membeli pakaian, ثوباً jadidan pakaian baru Yang dia mau pakai, kemudian dia syak, ragu, ini pakaian suci atau tidak ini, kan gitu. Ya. Yeah. Fayadil amr ala taharatihi. Maka hendaknya dia membangun perkara di atas kesucian wala yalzamuhu wasluhu tidak wajib untuk dicuci karena al-asla baqa uthara karena asalnya thaharah yang tetap oke dan zawaluh mashkuqun fihi wa dan hilangnya kesucian ke ke su, ke ini diragukan lain Ulil Munasabah juga Anda ingin sampaikan tentang masalah Baju impor ya Baju impor dari luar negeri ya, Yang kotor dan seterusnya Ini masalah lain kalau ini ya, Masalah lain Jadi Baju impor ini diteliti Ada apa? bakteri Virus dan seterusnya Kalau ini Untuk Menghilangkannya dicuci sebagainya dengan air panas yeah. ya, dengan air panas dan seterusnya supaya tidak kena virus mm -hmm. ya, tetapi hendaknya kita ya, kaum muslimin melihat pertama baju impor itu legal atau tidak? Yeah. Ya legal atau ya, tidak okay. Asal Jangan asal Bangga-bangga <coughs> Ya makanya Terus dilihatkan ke orang ini Baju saya dari misalkan Dari Eropa Baju saya dari Amerika Kan gitu kan hmm. Padahal banyak virusnya misalkan yeah. Ya Nih Supaya apa keren hmm. Oh hebatnya belinya di mana? Ini dari toko biasa Baju imporan itu kan yeah. Ya Lihat apa artinya merek Ya tidak Apa artinya merek Kalau itu adalah baju bekas Ya dipakai di sana sama orang da bekas kemudian diimpor ke kita. Ini tidak enggak bagus juga. Ini, bagusnya eh, kita beli kawan dari kawan-kawan kita atau jahit ya, itu lebih nyaman ya. ya. ini. Baik. Kemudian ikhwatif ila rahimani rahimakumullah contoh berikutnya ya. Contohnya sebenarnya banyak ya. Kalau waktunya Nanti ana minta lima menit lagi ya, kemudian kita tanya jawab. Contoh berikutnya, lawadho'a asy-syakhsun tsumma syakka fil hadats fa'innahu yahkum bi-baqaihi ala tahuratihi. Karena al-asl Kalau ada seseorang sudah berwudu kemudian ragu syak ada keraguan. Ini wudu saya batal atau tidak ya? Kan gitu keraguan di hatinya fainnahu yahkum bi baqaihi ala taharati maka hendaknya orang ini menghukumi dirinya berada di dalam kesuciannya tetap berada dalam kesuciannya karena atali anal asla athhara karena hukum asalnya apa suci di anal asla athhara karena hukum asalnya suci kemudian contohnya lagi walau ahdatha tsumma shak hayatawadda aw laa ada seseorang dia ini berhadas. Dia ini berhadas. Apakah itu hadas besar atau hadas kecil? Kalau hadas besar karena junubnya misalkan hubungan suami istri atau mimpi dan seterusnya. Hadas kecil karena kentut atau buang air seni dan seterusnya, ya. Dia ragu apakah sudah bersuci atau belum. Misalkan seseorang berwudu kemudian dia yakin kentut. Buang angin. Ya. Kemudian dia mau sholat Ini saya sudah wudu belum ya? Ah. Misalkan hari, mikir, melamun, aduh saya sudah hudu belum ni, oh sholat duhur hmm. Hmm? Saya tadi jam sekian uh, buang angin, hmm. ya kan? Yakinnya, buang hadas, yeah. yakinnya hadas, hmm. ya kan? Syaknya, sudah hudu atau belum? Yeah. Nah, kalau ini mengambil yang mana? Mengambil yang, dia itu berhadas, no. karena yakinnya hadas hmm. Ah belum hudu berarti Ah ha, seperti itu maksudnya ya. Ya فانه يحكم ببقائه على حدثه. Dia hendaknya membangun dirinya menghukumi dirinya masih berhadas. Masih berhadas. Karena kesuciannya ini syak. Ya, karena al al-hadats, karena hukum asalnya ini yani asl al-bakaa' ma kana lamakan. Al-asl al-bakaa' ma hukum asalnya berhadas, ya. Ya, kata Imam Nukhaym Lian al-aslu huna al-hadath wal-aslu qad laqayma wal-aslu baqa'u makan alamakan bal al-aslu baqa'u makan alamakan hukum asalnya dia di sini berhadath yeah. karena apa al-aslu yeah. qad al-yaw baqa'u makan alamakan ya pada dasarnya hukum semula itu yang dianggap sebelum ada keyakinan yang rubah dari hukum semula ini contoh yang ketiga Pendayan <todukkan> keempat jika syak al-mujtasil min al-janabah fi ta'mim ta badanihi bil ma lazimahu yakin ta'mimih ta lian al-asl baqa al-janabah al wa la yakhruj minha illa biyakin at-tahara ma lam yakun dhalika waswasan ini ada faedah baru ini kalau orang junub orang junub apakah kerana mimpi basa yeah? atau kerana berhubungan hubungan suami isteri jadi junub kan? Kemudian dia mandi dan dia syak mandinya itu. Apa? Sudah mengguyurkan seluruh tubuhnya atau belum? Atau sudah membasuh seluruh tubuhnya atau belum? Dia syak, dia ragu. Maka bagaimana hukumnya? Kata beliau, Inlu Qayyim bilang, Lazimahu yakinu ta'mimihi. Ta Maka Lazimah, dia wajib untuk mengguyur semua tubuhnya. Ya? Yeah? tama ba karena asalnya baqul janabah hukum asalnya masih ada janabah masih junub ya tidak bisa keluar darinya kecuali biyakini taharah dengan taharah yang yakin dengan kesucian yang yakin tetapi apa man lam yakun dzalika waswasan selama tidak waswas Maksudnya apa? Maksudnya biasanya yakin Sekali-kali terjadi seperti ini nah, Seperti itu ya Maka dibangun di atas uh, Kayak Keyakinan Mesi Junub uh, Tapi kalau misalkan uh, Setiap saat was-was ini lain masalah uh. ya. Kalau was-was terus Udah wudhu belum ya? Udah mandi belum ya? Udah wudhu belum ya? Udah mandi terus Begitu kebiasaannya yeah. Ini tidak masuklah masalah ini yeah. Nah راهير إخوتي في الله رحمكم الله أنا وقتني سمعت إذا شك أorang yang tuaf رجو هل طاف ستة أو سبعا أو رمى ست حصيات أو سبعا بني على اليكين أو بنى على اليكين وهو الأقل لأن الأصل بقاء الطاف أو الرمي في ذمته ولا يهرب منه إلا بيكينه كأي دعاء لصل بقاء المكان لا مكان Apabila sesuatu orang ragu, apakah toafnya enam atau tujuh? Ya, mudah-mudahan hari dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa umrah atau haji dan bagi pendengar atau pemirsa TV Roja ya? yang belum bisa menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk berangkat menunaikan ibadah yang agung tersebut. Nah, dan mudah-mudahan saudara-saudara eh, kita yang Uh, safar untuk menunjukkan ibadah haji di tahun ini Allah mudahkan Kemudian ibadahnya di ibadah yang uh, mabrur ya. Dan saya kembali ke kampung bersama berjumpa dengan keluarganya hmm. Apabila ada seseorang Tuaf ini di Ka'bah Ingat tuaf itu hanya di Ka'bah Ya yeah. Tawaf di Ka'bah, bukan di Borobudur bukan. Ya Lunalun. Bukan di Alunalun. Alun, <laughs> ya. Tuaf hanya di Ka'bah. Jadi ya. bukan ini bukan Islam Nusantara. Ya. Ya. Kalau karena ada pernah ya saya mas ya, SMS, ya? Nah. berhaji ke Borobudur kan saya. Ya. Ya. Ada yang SMS ke Raja, usul haji ke Borobudur gitu. Ini orang, uh, apa namanya, enggak paham apakah waras atau tidak orang ini. Yeah. Apakah paham tentang Islam atau tidak. Nah, tawaf itu hanya di Ka'bah. Tawaf di sekitar Ka'bah. Yeah? Nah, kita kembali ke masalah. Kalau ada orang Tawaf, dia ragu ini sudah, em, sudah tujuh atau masih enam ya sudah tujuh eh, sudah tujuh atau masih enam diraguk bingung ya apa yang dilakukan dilakukannya dibangun di atas keyakinan sama seperti orang melempar uh, jumrah ya uh, ini sudah enam atau tujuh ya dibangun di atas keyakinan keyakinannya apa al akal al-asl baqa' ma keyakinannya ambil yang paling sedikit ambil yang paling sedikit ni ah oh, berarti enam deh kan gitu enam saja Tambah berarti satu lagi ya? Supaya yakin Kenapa? Al-aslu bakal tawaf Hukum asalnya Tawafnya tetap ya? Dan tidak keluar darinya kecuali dengan keyakinan ya? Wallahu a'lam iswa Inilah para pemirsa dan para pendengar yang budiman Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua apa yang kita bahas pada kesempatan uh, di pagi hari ini, Ini cabang dari kaidah al-Aslu uh, al-Yakin la yazu li bishak, kaidah al-Aslu baka'u makan ala makan. Iaitu yani pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. Dan kaidah ini bermakna bahwa sesuatu yang sudah diketahui hukumnya di masa lalu, jadi sesuatu yang sudah diketahui hukumnya. Di masa lalu, maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya ya? Sampai ada keterangan yang um, merubahnya Allahuakbar, biswab ya? Kita buka tanya-jawab Namasad barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Terima kasih atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan berikutnya Ustaz Alislam kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya silakan menghubungi nomor kami di 0218236543 sebutkan nama anda dan pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini dan juga pesanan singkat anda kirimkan di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543 kami akan bacakan terlebih dahulu soal pertanyaan dari pesan singkat. Dari saudara Biza di Bekasi yang bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya kalau kita lagi sholat tiba-tiba kita lupa ini udah rokat yang keberapa? Yang jadi pertanyaan apakah kita harus membatalkan sholat dan sholat lagi atau bagaimana Ustaz Silakan. Masih sholat. Iya Ustad. Pertanyaan masih sholat. Kan? Ya, masih sholat. <coughs> nah. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Wa wa wa wa wa wa Yang bertanya tadi siapa? Biza dari Bekasi. Nah, Miza, Biza atau zat Biza. Biza? Biza. Ya, Bilza. Bilza. Yeah. Nah. Akhuna Bilza, ya. Hafizullahu khallah. Terima kasih atas pertanyaannya tentang uh, ragu dalam salat. Apakah kita atau orang lainnya? Kita tidak tahu Lepas eh, solat Kemudian datanglah syak keraguan Apakah ini solat yang kedua atau ketiga Atau misalkan solatnya Empat rakaat, Apakah ini yang ketiga atau keempat ya? Jawabannya sebenarnya sudah saya bahas ya? Atau sudah kita ketahui sebenarnya Ketika saya bahas dalil dari Qaida ala silubakun um Makan ala makan tadi Ya Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tadi itu mewakili pertanyaan ini. Atau bisa menjawab pertanyaan ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah satu di antara kalian ragu dalam solatnya, kalam yadri kam sallaa," kata Rasul. Dia tidak tahu berapa jumlah rakaat dia solat ya kata Rasul, "falam yadri kam sallaa thalathaan am arba'aan." Dia tidak tahu berapa salatnya, apakah tiga atau empat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "falliyatrhi syakk." Maka buang keraguannya. Ya, buang keraguannya, "wal yabni 'ala mastayqana." Kemudian dia bangun di atas keyakinannya. Kemudian kata Rasul, "sujud." Ya, sujud sahwi sebelum salam. Kalau misalkan solat lima maka sebagai penggenap bagi solatnya. Kalau empat sebagai tergim buat syaitan, yani menghinakan syaitan. Ya. Nah, para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Ya, tadi aku nak bertanya apakah kita batalkan sholatnya ya, Tentu jawabannya tidak Tidak batalkan Kita tidak batalkan kemudian sholat lagi dari awal Tidak Tetapi apa Tetapi kata Rasul Ini perintah Rasul Falyat rohishyak Falyat rohishyak Hendaknya dia membuang keraguannya Caranya bagaimana Dibangun di atas keyakinan Kalau misalkan ragu tiga atau empat Mas, ambil yang tiga Berarti masih tiga ni Kan syak masih Dia tidak bisa mentarjih Ini tiga atau empat ya Ini empat atau tiga kan? Ambil keyakinan Berarti masih tiga Tambah lagi ya? Eh? Kalau ragu dua atau tiga ni Ambil yang dua Ambil yang dua Kenapa? Di antara faedahnya adalah Menghinakan syaitan Tapi kalau kita Salat lagi Salat lagi, ini mengelisi hadis Rasulullah s.a.w. Mengelisi perintah Rasulullah s.a.w. Nah, kita, saya batalkanlah, kalau gitu lah. Hmm. Batalkan, ini mengelisi Rasulullah s.a.w. Dan kita belum berhasil menghinakan syaitan. Hmm. Bahkan bisa jadi kita kalah sama syaitan di sini. Oleh hmm. karena ya. itu, sangatlah benar apa perkataan ulama al-ilmu qabla al-qauli wal-aman. Kita belajar dulu, berilmu sebelum berkata dan beramal. Dengan Dengan kita berilmu, maka banyak sekali faedah. Dan dengan kita berilmu Maka uh, Allah subhanahu wa ta'ala Angkat derajat kita Kemudian kita lihat banyak faedahnya Ya, Di antaranya subhanallah dengan Kita lupa salat dua atau tiga Kita bisa menginginkan syaitan Ya, ya kan Tadi mula Munasabah tadi anda bilang Ya, syariat untuk musuh kita. Oleh kerana anak-anak muda itu harusnya atau bukan anak muda saja, sebenarnya yang itu juga dapat pakai, yeah. pakaian setan-setan uh, gitu, senang sama yeah. setan dan seterusnya. Ya. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kita cintai, yang Allah turunkan untuk umat uh, yang mulia, ya. Ya, di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kembali jawabannya adalah tidak uh, membatalkan solatnya. Tidak mengulangi solatnya, tetapi buang keraguan dan dibangun di atas yang yakin. Ambil rokat yang paling rendah. Nee, yeah. wallahu a'lam bismillah. Barakallah ala fikum. Terima kasih. Ya, beri sangat bermanfaat sekali untuk selera kita di Bekasi dan untuk kita semuanya tentunya. Dan kami bacaan kembali dari Umu Rah Rahadul Aisy yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Saat seseorang ibu dia hendak melahirkan. Ustaz. Mm -hmm. Tanda awal keluar bercak darah seperti haid. Apakah sejak saat itu ia sudah masuk nifas dan solatnya tidak sah? Itu berapa lama? E, tidak menjelaskan. Ya? I, ia mau melahirkan. Ia mau melahirkan. Sudah ada -bercak, bercak bercak, seperti bercak darah seperti haid. Iya. Nah, Allahumma ala misal. Kalau kita lihat fatwanya Syekh Sulaiman Al Hafidzoh Taala, mungkin sudah masuk nifas. Nifas. Iya. Allah nah. Allahu Akbar. Allahumma sabarakalafikum. Ada berhubungan dengan kelahiran. Oh, iya. Hubungan dengan kelahiran. Nah. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya. Silakan di 0218236543. Mulai sekarang telefon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo? Kami berikan kesempatan bagi yang lainnya silakan bagi anda yang ingin bertanya Siapkan diri anda Sebutkan nama dan alamat Dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kami Kesempatan bagi hari ini Silahkan Nol. Halo Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa ini di mana? Dari Viliana di Situ Bondo Silahkan pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa ini kan nama tanya, kan ada di surat Al-Jin, hmm. e, katanya seperti ini, kami di jalannya berbeda-beda, ada yang soleh, ada yang kafir. Nah. E, yang soleh itu tempatnya di mana? Yang kafir itu tempatnya di mana? Apakah yang soleh itu tempatnya di masjid juga beribadah seperti e, manusia biasa? gitu? kasih hmm. penjelasan. menjelaskan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di surat jin ayat yang ke-11 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna minna ssalihuna wa minnaduna zalik kunna tara'ik kidada ya yang artinya dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya kami menempuh jalan yang berbeda-beda nah di surat jin ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menginformasikan ada makhluk, ya, makhluknya yang bernama jin. Dan wajib baik kita, ya, kaum muslimin, meyakini tentang keberadaan mereka. Tentang keberadaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ wal وَالْإِنسَانِ illa لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan, Agar mereka beribadah kepadaku. Di sini Allah. Ithbat. Ithbat. Yani Allah yus, eh, Allah menetapkan. bahwa ada makhluk yang namanya. Jin. Naam. Kita wajib yakin. ya bahwa jin itu ada. Dan kita juga yakin. Apa yang Allah habarkan. Bahawa di antara jin. Ada seperti manusia. Ya? Ada yang soleh. Ada yang tidak soleh. Ada yang beriman. Ada yang kafir. Ada yang. Mengimani apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca ya ketika Rasulullah Sallam baca Al-Quran mereka banyak beriman, ya bahkan mereka menjadi dai dai nya seperti itu, ya dan tentunya jin jin yang soleh ini jin jin yang soleh Allahualam karena kita tidak melihat ya, ya itu tentunya tempatnya yang baik baik secara umum adapun jin yang yang tidak tidak saleh, jin yang kafir tempatnya yang tempat yang buruk-buruk. Ya, ini yang bisa saya jawab Allah a'lam bissawab. Nah, Ustaz Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543. Halo? Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Bapak siapa ini di mana? Pak Gus. Beliau di bukan di Bekasi. Bukan bagus di Bekasi, bagus ya. Ia ya? ya. ya, ini bukan hanya masalah tadi Jin dan manusia. <laughs> iya. Iktikafnya untuk berfakir kepada Allah. Mm -hmm. Untuk beribadah kepada Allah. Beda yang sama Jin sama setan itu Pak. Kenapa mm -hmm. meng Dia tidak mm -hmm. mau bertobat sama Allah? Yeah. Iya. Malah menentang sama Allah. Dan kan dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah dan semua yang di bumi ini atau di langit itu karena Allah. Dia mengetahui hal itu kenapa dia juru Cukup bapak pertanyaannya. Ya, ya. Terima kasih bapak ya. nasihan menjawab. Baik terus terus. Nah, di... tentang syaitan dan jin ya. ya. Perhatikan, ada sebuah ayat yang ingin saya bacakan di surat al-kafi ayat 50 Allah berfirman wa id kunna lil malaikati sajudu li adama fa sajadu illa iblis kana min al jinni fa an amri rabbihi Ayat 50 dari Surah Al-Ghaffir. Ya. Allah berfirman dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, Usjudu, sujudlah kalian, sujudlah kalian li Adama kepada Adam. Fasajdu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Di sini iblis membangkang perintah Allah Subhanahuwataala, tidak mau sujud, tidak mau nurut seperti para malaikat, nurut ketika Allah Subhanahuwataala perintahkan untuk sujud. Dan di ayat ini pula Allah Subhanahuwataala menjelaskan iblis itu dari bangsa apa? Allah jelaskan, karena min al jinni, fafaskah an amri Robbi. Iblis bangsa jin kata Allah. Kan menarik jin Bagian daripada bangsa jin Dan dia membuat kefasikan Dia tidak taat terhadap Perintah Robnya, Terhadap Allah subhanahu Atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah taip. Apa beda syaitan sama jin Ya Syaitan ini Syaitan adalah sifat Syaitan adalah Sifat Ya Syaitan eh, ada yang mengatakan dari syaitan, ada yang mengatakan dari eh, syayat, eh, ya? syaitan setan. Baik. Setan bermakna eh, yang membangkang. Setan ini arti mem, yang membangkang. Oleh karena itu setiap yang membangkang disebut syaitan. Ya? Jadi setiap yang membangkang disebut apa? Syaitan. Baik dari kalangan jin. Atau dari kalangan manusia, ingat ya, syaitan ini sifat, artinya yang membangkang, yang tamarrud, tamarud, ya, yang tidak mutaat, yang suka menggoda, ya, itu namanya syaitan. Dan syaitan ini sifat, jadi setiap yang membangkang disebut syaitan, sekali lagi setiap yang membangkang disebut syaitan. Oleh itu, kalau kita baca surat An-Nas Kul a'udhu uh, Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi-Rabin Nas, Malikin Nas Ilahin Nas Min syarril waswasil khannas Alladhi wasbi sufi, sufi sudurinas minal jinnati Wal-Nas Ya, eh? eh, itu Jadi, yang mengganggu Dari kalangan jin dan manusia Ya eh? Jadi, dan Allah Juga menghabarkan kepada kita bahwa Allah jadikan musuh-musuh untuk para nabi itu dari kalangan syaitan-syaitan. Syayatinal jin wal ins. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya. ini pengertian yang tepat. Artinya bahawa syaitan itu sifat. Segala sesuatu yang membangkang disebut syaitan, baik itu dari kalangan jin Bukan. ataupun dari kalangan manusia. Jin yang membangkang Syaitan Jin yang jahat Syaitan Manusia yang membangkang Syaitan Manusia yang jahat Syaitan Ya Kalaikan itu sebenarnya Benar kalau ada orang bilang Kalau ada manusia yang jahat Ada manusia yang membangkang Syaitan itu gitu? So, Betul Ya Karena memang syaitan itu sifat Syaitan pembangkangan Enak saja saya, saya makan Maksudnya saya disamakan sama syaitan Memang syaitan itu Artinya membangkang Nah itu Ini yang harus dipahami Ya jadi jin-jin yang membangkang, yang kafir, yang membangkang itu namanya syaitan. Wallahu a'lam Ini yang harus kita pahami Pak, ya. E, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari apa yang kita bahas ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam dan ikhwatifilla rahimakumullah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. <coughs> Juga ananda untuk diri saya sendiri dan para pendengar serta para uh, pemirsa ya untuk semangat menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena uh, sebesar-besar ibadah, sebesar-besar amalan yang setelah kewajiban adalah ya, thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. I. Nuntut ilmu syar'i, Yakni yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia AS ya. Alangkah indah ya. Suatu waktu atau hari-hari kita Kalau kita, eh, kita isi dengan nuntut ilmu Kita baca kita kita para ulama Yang penuh dengan, yang syarat dengan ilmu dan nasihat kita pun duduk di majlis-majlis ilmu Di majlis-majlis ta'lin Tentunya yang bermanhat Yang lurus ya, Bermanhat ahli sunnati Wal jamaah Agar hidup kita ini Bermanfaat dan agar kita ini selalu Berada di atas al-haq Dan bisa istiqomah di atas al-haq Dan kita juga ajak kawan-kawan kita Kita ajak keluarga kita Untuk Berada di atas al-haq, ya, di atas ilmu, ya karena di zaman sekarang ini butuh saling nasihat dan nasihati. hati, karena kalau tidak maka akan terbawa arus kemaksiatan kepada arus kesesatan. Walla'hiyyuzubillah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita akhirilah Subhanahu Wataala Bishaduallaillahiilahantaastad Fikratulbaikwaasalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh.